Dhe falënderimet janë vetëm për Zotin ton Allahun subhanahu wa taala. Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej Ti falje dhe udhzim kërkojmë ndërsa salavat dhe selamet përshëndetit më të mirë amb pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa anulehi salatu wassalam. Mishokëve të tuaj besnik me familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërruar vezhor, do të vazhdojmë në ciklin e ditës së shtun ku jemi ndalë Me shpikimin e emrave dhe citsive të Zotit Subhanahu wa Teala Dhe kemi përmenë se Palca dhe thelbi Quranit është njohja e Zotit Gjellit Gjellaluhu -Gjell Dhe se njeri ju nuk, ket, nuk, nuk do të ketë mundësi të Shion nga qëtsia, stabiliteti, mirqenja Shqof shpirtro dhe ajo fizike Pos nëse e njef Allahun Subhanahu wa Teala Dhe në atë dozë që njerëzit kanë depresion Kanë qregullime Kanë lojet të ndryshme të Së mundjeve qofshin fizika Apo e, psikika Apo shpirtrora Atë jënë si pasoj E mos njohjes Dhe mos uzimit Me uzimin Allahu subhanahu O eteale Kjo është, është Ligeratën e trejt Nga kivar Gne emrën e Zotit Të bare kjo o eteala I dishim El alim Alim Allem Ne Përmendëm e Ligeratën e par Se Në gjdo e emr Do të urvatim I të nxeshim Në një Ligerat Dhe neve nga dul Pag Kësa kjo emër dhe e përmenda se emri mëjë rëndësishëm I Zotit Gjellegjallu është emri i dishëm Nga sekretin formatat Qka i kemi për Allahun të bare kjo vëtjara I kemi nga kjo emër Për Allahun Gjellegjallu hu Na i kamësu emrat tjerë Kër e ka zbit Kur'anin me këtë emër Andaj kjo emër është shumë rëndësishë së madhe Dhe besimtari nuk do të ketë mundësit A kupto një emër tjetër Zotit Gjellegjallu hu Po sesa e kupton emrin e Allahut Alim, i dijësh, ngasë mbi jehel s'ka kur gjë, e të rrahë mbi dije. Andaj pasi që na çoj çështja që ta zgjerojmë në tri ligjerata, emrin Allahut te bareke o taala, i dijësh, sot do të rvatemi çta t'ashojmë atçka e ja përmendën ligjeratën e kaluar ku thotë ibn Qayyim el-Jauziye, se në çdo ayet të Kur'anit e Zotit Xhel Xelalu shfaqet ilmi i Allahut. Di Allah. Prandaj alhamdulillahirabbil alamin derta qul auzu birrabbinnas dhe kreetajo me të zënë ka arpej nga pejgamberi jonë lejhi sallatu wassalam pri ligjeve dhe udhëzimeve dhe suneteve kreet është ilmi i Zotit kreet është ilmi i Allahut subhanahu wa taala e sotë do dorvatemi ç ta shojmë Kur'anin praktikisht nuk është e mundur e tëra për kta të ka libra të domthon special që janë shkruar mbi ilmin e Allahut te barekehu wa taala sa gjithpërfishit por se sot do të mundohemi disa shembuj nga Kur'ani kushdon me Me pas ma hafor, mund të hapë mushafin, apo edhe telefonin A tjetën do të referoj majetin dhe surën Që tjetën me qartë se për çka për blasi Do të shojmë, dhe in shahat do të mbarojme me këtë legjerat Emni Allahu Gjela El Alim që të kalëm të emrat tjerë Do të shojmë ki emrë sa është i pranishëm në gjdo sendë Çka ekziston, çdo çështë që është e lidhur njeriu, çdo çështë që është e lidh me me Lekun, çdo çështë që është e lidh universin, krejtësh i lidh me emrin Allahu Gjelala El Alim. Në gjëra që s'ka mundësi me të ku mendi Allahu Gjelala e përmend emrin e Ti El Alim, i dishëm, nga se vetëm Dia e ka vë këta që na e shohim, do asht që nuk e shohim. Allahu do orvatemi disa prej ajeteve se i kemi pa ti zgjedhim nga grumbulli i madh i ajeteve Ta shojmë se si emri alim Vihet në funksion Në shumë për i punëve Në surën e lëbëkara Dhe ne edhe atë jemi duke shpiku Surën e lëbëkara Por se duke të thejemi e, Disa për e ajetin Pas që ta shojmë Në surën e lëbëkara ajetin, ajetin 29 Shikallahu gjelë gjelaluhu Kër përmen kriimin Që ka kriju Dhe pas kriimit Përmen vendosin shërbim Dhe në lëvërdit e njëri jut E përmenë ilmin e tina Thëtë Allahu të bare kjo e talë në surën El Baqara jetë njëzët e nan Huëllë edhi khala kalekumma Fil ardi gjemi anë është Allahu a i cili ka kryuar për juve Që ka ka në tokë Krej që ka në tokë e ka kryuar për juve Thumë më stëwa ila sëma Pasaj është në gjitë Në qijë është në qijë për në bjarëshin e vetë Fëse wahun në sebha sëmawatë Dhe Allahu Gjele Gjellalu i ka Kryuar të rënditura të drejta Shtatë qije Shtatë qije bon, Për ta kuptua jetin se si vejhet Në funksion emri Allahut i dishe I gjithë dishe Përmendë Allahu Gjellu ala kryimi Një harë që na ka kryu neve Pas ta i ka vendos shërbimin ton Gjithë shka kënë tokë Dhe na përmendëm se me ta vendos Gjithë shka për ushim dhe për pije Dhe për klim dhe për refan Duhet me pas ilm Nuk mundon as ti më hongjë asgjë. Dhe ti nuk ha asgjë. Por kjo është më me il. Andaj krijtë shër, vendosin shërbim. E xherova që kanë i përdorim u është bë më dije. Është bë më dije. Pastaj ka përmend Allahu i Gjallëngritën e ti mbi qiell. Pastaj ka përmend krijimin e 7 qijeve, pastaj thot: "Wa huwa bi kulli shay'in 'alim." Dhe pastaj në fund, Allahu die. i Gjallë ola për çdo sen godije. Për çdo sa ne e dishim. A do shikoh olacakt. Nuk ka ndonjë çështje të cilën e domon mund ta përfitojm. Pe për jasoj çka e prekim dhe priasoj çka mund të ekzistonse na nuk e dina, të gjitha kanë të vojnë me ilmin Allahut. Ai me dije e ka kriju ato dhe me dije i ruan. A do shiko sa është e rëndësishme ilmi i Zotit te barekehu te ala? Siç e përmendom në ligjëratën e kaluar se ilmi i Allahut është edhe vet kod i Kuranit. Andaj të themi halali dhe haram janë ilmi Allah Dhe kushdo që ërvatët Me vendosë dorën e vetë Në vendosit ligjeve E ka shkel kanë Ilmin Allah Ka thonë ajo i shqahil Ajo i padishëm Ajo i zdi Nadina Dhe kitë kjo është rreziku Të si në neve e, Përmendim her pasere Prej mesede Andaj kjo është vëzër Ajo që ka, ka përmendim Allah U te bare kjo e të ara Në këtë kontekst Në kontekst tjetër vëzër Në të ashojmë se si vjen Emri Ja Allahu Tebareke Vëtjala Kemi përmenjë surën Bekaratje Ajeti 94-95 Kër kemi folë, kemi kalu ketë ajet Sa Allahu gjela fletë për Jehudit Dhe fletë se Jehudit nuk bindë në kërë Jehudit nuk bindë në kërë Dhe kër i përmenjë Allahu që ata zbindën Kanë zemrat ngurta I është vullos Do më dhënë uh, Shpirti ti dhe damartë ti janë ngop me padrejtësi dhe zulom dhe kufr dhe shirk dhe kitë kur e merë këtë pa me dikush të th... a më së përfol për i nati pak a, kriot këpytje a më së përfol për i nati nuk ku e diti sa ta se pranoj islamin ku e diti sa ta, sa ta nuk guzohen e kësë mëra prej fjalve që ka të gjohen si do mos për jehudi si do mos për, për jehudi dhe kur të lezojsh kënësurën bëkara si si Allah e përshkun i nati njehudive që ka të shkondormen a thu valë Dirin këtë dërejgjë këta së zdrejtohon Ose pse para prakishtu Ata së do të pranë në islamin Ushimë Allahu Gjilwala I thotë Muhammed A.S. musulodh me ta E fëtë të të maune E minubi Lekum Allahu Gjilwa i thotë saabë A ju me ndoni që juve kanë me besua Ato me zotë një rukë E juve kanë me besua O kitë kjo Qëfar pëjtje kryon Qikur o zotë po Në tardhëmën Që shpe Që shë shpuna e në tardhëmës Si e ka dhanë Allah u gjevabin Se ke nukopun i nati Nukopun hasëmërije Nga ona e Zodhi Gjellë Gjellalu Apo që nga Qështu nga u ka tekna me fol Hasha wa kella Shika, në sura dhe l-beqara Ajeti nga dhe te kata Allah u gjele vala shkata Thuaj o Muhammed In kenër lekum ud daru l-akhiratu Indë Allahi khalisat Mindunin nës Fëtemenna u l-mote in kuntum sadiqin Allah u gjele svidan Thuaj Jahudive O Muhammed, nëse xheneti oj vetëm për i uve që s'kan thonë ata, e jo për të tjerët prej njerëzve, atare kërkojnë me vdekje më shpejt me hinjenat, se pa vdekseun hëni, do të me dekë për më herë. Nëse jeni të vërtetë. Çikon Allahu jazak. Len yatamannau. Kur kur asnje len e gjejmë më. Çikoj vjala lam edhe nun, ku të vjenën Kur'ani është për hiç kurs bota kë pun. Ata kur nuk dhe ta shpresojnë Këtë mesele Që të vdesin Bime a këtë dëmet e i dihim Sefësa ta e din që ka po Dora vetë, kanë punu me dur të veta Që që për fundan Allahu Këtë këtë gjevabë, shiko dhe se si vjetë Funkcion, emre Allahu i dishëm E di a i se zbatë njërja E din zotis a i se këthejet kur Wallahu, shiko E Allahu, alimun Bëllalimi Ka di e për zullum qarë, munë Kër une po të thama Muhammed me të se ata zbahen njërësi, unë për i di e se po të thamë Une e di të ardhëmën Këty mundoju sa mundoju kote kje Ado i shikalo u gjeva, kër e jetë gjevabin, pse je u ditë zbahen Apo, kjo ndohë të të plët njërësi Apo, mundohët bërshemul kretë dunjanë me, me trajtu si këtë mirë janë Si cëli me të vetën, dyqish Si cëli e ka mirë me të vetën Se ka si cëli të mirë me të vetën Atalla me paspas sicolli i mirë me vetën, siko pa, s'ka pas e keqë dhe e mirë. Siko s'ka pas e keqë dhe e mirë, po diqush o i keq, e diqush o kriminal, e diqush o zullumtar, e diqush o pabesimtar. Kë këto ekzistojnë, vëllazër? Mir, po shiga Allahu gjitha kuri përgjigjet. Pse kta zbohen? Veç ashtu po flasim? Jo. Wallahu 'alimun bil walin. Ayat në ata bes. Allahu i di zullumtarin, vë i di. A dashkëni të sa sahabëve, o ju sahabeve, sahabe? A me ndoni se jehudit ju pranoj njove Ato me mungë së njën për la A mungë shpërë në mduve zërë Që me thamë Njoni për njerëzve Njoni për njerëzve Rokët me babën e vetë Co pa bëhat Co pa bëhat Dhe dhe njoni hitë se një fata A po pri afor O nëse ka baba, as kur gjo As familje A i thotë Hacë unë me këta ka mu pajtuve A po Që ka i thotë dikush? Babave, që ka i thotë? Po kem mosat do të bëj mirë me tjetë menucci, un jam më i afërt i tij sa të mira i gumba dhe prapë kërc nuk rregullohet. Allahu xelalu ala çka do, wallahu alim, wallahu izzulumchar. Andaj qofazer, sikon funksion emri Allahut Alim e Dej, e Din se ata nuk bëhen, nuk bëhen njerëz. Çkojm ayet tjetër, jella shtun surun al-Baqara. Ta shohim se si Allahu te bareke ve jo, taala uh, E zhjithë një pun tjetër më ilmin e tina Shiko, ne e di më vëzëm për dhe qëmërit e tona Gjëja ma më shundi që në kohon që le hasht Kur kena probleme, valla që ishtu, billa që ishtu A bojnë beja po, bo. allahu, pasha allahin Pse kena siklet? Ketë siklet allahu e di Allahu e di se dhe njëherë njeri bjënë siklet E zdi di kanë që shme vinë thotë vallahi bënë beja po Dhe allahu gjela e din se na bojnë a bej shumë Dhe kena nevoj për me betu Për me bin palën tjetër Se kjo puna që shtu Apo kurdo dikujt me arrit ma betu Vallaj këshërmir Apo i thuf e vladit, apo grujes apo dikujt, bro, E mer emren Allah dhe e vendos Mesteja dhe palës karqir Për shkak se kjo përdojrës shumë E kjo në njërë mundet më bost se Beb mundal shumë të mira Por që e më prindi nërvozot I thot grujes Fmi e zvet Vallaj kur tja pare moj Ta shkim nërvos, ka dash me, me ngullë të koka e fëmijës se këtë punë se du. Mirë po që ka po, ka po besës bëjmirë, sa shishme e dalë për krizë, apo i thët njani grëzë vetë, valla po se banë e qëta, ndodhë qështu. E vendosën krizë, apo të thët dikush, valla i filani si folikur. Dhe kjo, e Allah u gjeluala lezën me dijen e ti, e dinë se ne vë në ngushtohën gjokësa. Që ka po, ka po zhjidhje. Mirë po, kër e ka dhonë zhjidhën, e ka Sura Al-Baqara ayat al 224. Surja Al-Baqara ayat al 224. Qath Allahu Jalla Wala wala taj'alullaha urhata liaymanikum an tabru wa tattaku wa tuslihu bayna an-nas wallahu samieun alim. Qath Allahu Jalla Wala. Ze you Mosebani Allahu penges. Ha? Duke bobe. Çt bani mir Dhe t'i keni dronë Allahu qëllë gjele qëllë aluhu Dhe t'pajtoni mes njerëzë Allahu vërtet dëgjom Dhe është i dishe Që ka dhënë Allahu qëllë azide Që njërë i dhëtë Kënë bëhë besë e se baj që këtë punë Ama që ajo punë që ka bëhë besë e baj O punë e mirë O nërvazë ka nërvazë e ka bëhë Qëka i themin eve Mose banë e mërën Allahu të pengesë Më zbebo që atë mirë Banë e të mirën Ma dje për nga mir si do mos kjo ndodhë përshemut të puna e e kur kanë dikush ma shumë kontakt qpesht si buri me grujet në në shumë i neve këtë vinë të surja el-Bakara, Allah u gja një gru mëllë të ma dhe ka prunë në aspektin e talakit gjitha ta jetë e ka nënë talak pëse? sepse ati ka grindit mloja her pësloje, her pësloje ta bjetë e hunë apet nduhet e tamaj e kështë në mërat kitë të i dinë Allah u gja ljole Allah ka vendu së dispozita, ka vendu Hec jeta Ata erë shkatat Allah u gjele Kur jeni nervos, ju ban i be Mirë, po kjo shka mun i bën Be do njëra e keqe Zva me bo që ta be Po tje ke bo E tash, a me me derin këja Më të zve bo që atë mund Mirë shkatat Allah u gjele Më se ban Allah unë penges Se kur ti shtash A beti bon, Ta shpikojnë makshtu Ti e ban be Se s'kimi një minimu filanit S'kimi një minimu filanit Andaj thapen nga mbire a.s. Kur të ban e dikush be Se se ban ni pun. Pastaj e shet se çao jo pun shumë mirë. Le ta boje punën, le ta kompenzoje bejën. Pse? Se slihën punë të mirë pse ke bobe. Sigurisht që kanë të na thot. Burrin i harfol. Jo folë dheat. S'se po fol gani heraj. E ka thonë gabim Allah. E thot dheat. Burri më i madh, mës Muhamediun Sallallahu Alaihi Wasallam ka bobe, ka dhan kur parë si ja mistah ibn Uthath, se ka fol për çikën e vet, për gruin e pejgamberit Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Ja'al shka i tha wala je teli ullu lëfadhliminkum vesea mos bëjmë bëj burat e mirë pijuve se s'kan mi dhanë fukarave fale nuk thaj o zot bur më më burnin vend gabum nuk ka dhe zë qka dhe të dhe dhe allohë u gjeliovalet rrë ta zbërthejt kur ti ban bëj se baj filan punë edhe vjen dikush të të që këtë punë shumë e mira është në vërdim të anë me bo është kajrë është përmirësimë Fitoin këtë, çka thotë? Valla ka mbobe. Demak sigur Allah ush tash pengesë, është apo? Çka çdemak? E ke për me në Allah të bejë tash, e çka të Allah la ta jaullullah, galla galla. Allahu fir për të mira. Mos e bani bejë një sebep edhe pse jemi në Allah të i madh. Allahu për me për me ta pluçu ata që ti mos njiheshi po lunë me emrin e Allahut, ka dhën kompenzoje. Kompenzoje. Ajeron, apo uh shefu qara apo Vesh po kara Mirë po, jo me bo imre Allahu Gjelluala Qfar, pënges për khajë Mirë po, këtë kjo vëzër, me qfar emri është zhjir Semia A ju të gjënë juve qfar siklete keni Edhe është i dishëm Sose punën Etsë, mëse ban emre Allahu Gjelluala Pënges për, për të kryje një punë Gjithashto vëzër Ka arë emre Allahu Gjelluala Edhe në kontekstin e Nëndarje së pushteteve Po ja mendojm neve për shembull, dhe na krijohet kjo nga shtypja e zullumit dikujt edhe edhe punë tekthia dhe çka i bën, na krijohet sikur subhanallahu, kjo po ndodh pa lejen e Zotit xhelel xjelal. Dhe kjo e me dhe Andaj neve është rrezik për Zot. Allah i nënaves vendos shart në iman en tuqmina bil qadri khairihi wa sharrihi. Dhe të besosh në qaderin e khairit dhe të sherrit, se ndodh me ilmin dhe dijen Allahu xheluana. Për shembull, kur njerëzit kanë pushtet, kanë pushtet shumë, nëse ata janë domohoun të mirë në rregull kuptohet se Allahu më ka lënë aty për më bëu kaith. Po nëse i keq, çka ndon trunin ton, sigur diçysh kanë paçartsi pse pse e ka lënë. Allahu xhel xhelalu për më e largu kët dyshim kur e ka përmendurën e pushteteve e ka përmendurën e ilmit. E ka përmendurën e ilmit. Shikon surën Al-Baqara. Ayatin 247, sura Al-Baqara, ayatin 247 qatrat e, e 7 thellahu xhelala ve qala lahum nabiyuhum inna llaha qad aatalakum taluta malikan injorin ngjorie do vim te kjo ngjorie po e keni dëgju këngjorie se uh, bita israelit kan kërkuar prej një pejgamberi të tyre të ka qofilaf me se muslimanun kush ka çon ai pejgamber një për pejgamberët e allah xhelala kan kërkuar bita israelit për shkak shtypjes nga armiku i kan dhënë pejgamberit lutë allahum na qoje neve në mundësi me luftuar armikun ton edhe ja na ja ata Edhe për nga mësugut një se punë e luftës nuk ka punë e lepë është punë që duhet pastaj Allah u gjelore në ka, ka të regu pastaj Në jetë në, në 249 Se shumitës atërë që ka ndonë ishala bëhat luftë kanë i këpi luftë Si kështë të ndollë shperë vëzë Ishala, ishala, ishala më funë Se gjenë ti mata Mirë po si do qokë Që ka tëtë Allah u gjelore? Vë kallë le hum nebiju Për nga mësugut në të të të të të të të të Më çdo kush në tabel Allahu i gjen një mundësi për luftë. Atë tha: Inna Allahu qad ba'atha lakum Talut malika. Allahu ka dërguar juve Talutin mbret, komandan. Takën me, ni ropre robet Allahu Kalo, Shiko par, Shiko par, i xhelal. Qalu, shikoj reagimin e parë, zot. Shikoj reagimin e parë i njerëzve. Andaj Allahu i dha me dihet atë më, më mos e liqëta. Çka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? La tatamannaw liqa' al-adu dakujt a dikuita default sahabeve tha pensa mos e shpresoni mu taku me armikun dhe ta merrenja se filmi i qushir po jo realitet nuk ka nuk ka film realitetin nje soj e nese ju balla vashon allah u muzikni e nese ju balla vashon skimo qse dosh per muni duj me luftu deri deri fund. Dhe që kanë ngërku, zot, në fund shikojse se kto çka ka ngërku çaje ni komandant o zot do bëret te ngamberi tyre kur jo ka than allah u çet çka e keni ta keni shikojse para se me arte kjo kur allah i tha Allahu ja kalon talutin mbret Komandant Këta e ka po me ilma pa ilma Me ilma, me dije Kalu enna ye kunu lehu l'mulku alejna Ragimi par E atyre që kanë kërku Ka thonë e pse ki më kanë i pari Po e lipetinit parin me talan Po, që i pari Jo, pse ki më kanë i pari Thetë Allahu qëllu ala Në gjune tëre më nahnu e haku bil mulkimin Disha prej tëre kanë thonë Ne e meritojnë a më kanë Unë, filani si të sëli ka thonë Unë e du të më kanë ajë Thesat, wala, dhe kanë thënë, që ishë mërët ki më kanë komandant kur s'ka pare Mëra më pasaj në që në vetura që ishkojnë në masë për pare Sej për në bërishës mërët më kanë komandant dhe prijes Kale inna Allah estafahu alaikum wa zadehu bostaten fil ilmi u al gjism Allah u gjela thëtë, në gjuhën e pinga mërë Pinga mërë ju ka thënë, Allah u e ka zera Pësë i jo thëtë Allah u e ka zera? O i njerës, Allah e ka zhe dhe me ilmës zhe Dhe Allah i ka dhanë Shtrirje në dije Dhe në trup Për punë e ku ma ndëtë lëgë i qka i lip Ilmë Qikon e ka pri ilmin dhe trupin Ilmin dhe trupin Por të ta një nuk jemi duje shpiku këto ajete Wallahu ju ti mulkehu me jeshe <inaudible> Qikon e këpjesa <ke> Wallahu ja jak pushtetin kujdoje Wallahu <inaudible> wasi un alim Allah është i gjallë dhe i ditshëm. Provuesi dietar kanë danë, kur Allahu i ndan pushtetet me çfarë kriteri ndan me? Me ilm. Pse Zoti ajët ni Faraonit pushtetin? Ideaja ti se ti. Nuk Allahu Xhala e vendos ni faraon për me për me tregu se 500 mijë vjeta e meritojn gjënën. Ti se di këtë. Qysh? Po ajë e vnonin edhe 1 një milion njerëz i shkojn pas atij. Për me tregu se çton 1 milion do të më shkojn gjënën. Në të menzirë një firahun, një kriminell, një pushtetar zullum qarë Që mishku atë rrethat tina e më shfaqen brendshmi e tëre Dhe me meritu gjenemi Andë allahu gjitha ka në ilmin e tina Gjera dhe sëtë njërzit nuk i din Mirë po shiko këtu Allahu gjitha Wallahu ju ti mulke hu menje shah Allahu kujdoja ja pushtetit Si besimtar Në këtë rast taluti Si pa besimtar gjaluti Ty s'mu është më përzi Shumë të njëherë, në e shokë, në uh, një perandori zë gjatë, 200, 300, ka zë gjatë për bala, një mi vjetë Apo në mrudit, me e kone, Ibrahimi të lejë salatu sëlam Që ka ardhë në disa nga transmitimet, për isa dhe tabinve Se i ka pas 400 vjetë perandori, këtë tokën e ka pas Këtë tokën e ka pas, në disa për e transmitimive Pseja ka zë gjatë, të i sedit Ata nuk duhet vëzë të njëherë më ngushtu Se nuk ndodhni ndryshime apo pse nuk ndodh? Sepse të gjitha janë në El. Pra sikur na i thënë Allahu, o Zot aj të pa mo. A kuptoni çu jo reagimi ndaj kur neve, për shemb, ta ngushëtohet shpirti. O Zot ky perandor e ka e ka tepruar. Po unë e di. Unë unë aku mundzuem e tepruati. Ndamarin nda kik janali, pus po du me Allah. Andaj tër duot ndënyrën kërkesat tona mu kanë, çfar? Duhet me çein, domon, me fol me dije, sepse mund me akuzuar do njëherë. Anda po shojmë pejgambertë. Do ta shohim edhe të cilja Yusuf disa vrej, shembujve, pejgambert kur janë lut Zotit, si ka kanë përshkruajtur detalet Allahu xhëlil xëlal. O Zot bamdan barki, o Zot do të krijoj, o Zot këto më kanë dalë qarçi. Jo, çai ka thon, o Zot përgjigj mu ti e di. Çi ka? O Zot përgjigj mu. Innaka antas-samiul alim. Ibrahimu alayhis salam ç'i thonte. O Zot ti e di, ti e di gjon. Ti e di çka çka përgjigjesh. Anë dë një herë Neve kur shohim dikujt push të pushtet të shtrirë, që nuk do të kupton se ti mësmu revoltu ndaj të keqes veç dajullimit dhe daj krimit e kështu me radhë, por se duhet në fund, në kapitullin përfundimtar me ditë, sa ai i cili e mëshillon në kapitullin dikujna, sjena unë e ti, është Allahu i Gjëlël, me kudretin e Tij, me fuqinë e Tij. Edhe ai ban se bep po ç'i ç'dojë ai vet. Ç'i ç'dojë ai? Ai ai vet. Gjithsesa që ka për vendetar në këtë në këtë ajë. Shkojm pak më andhaj në sura Bakara. Te Si Allahu Xhejalla, thash vëzërim, mbi 200 ajete konteksti kam përmend dietartin me Kajim al-Juzie, Sheikhu Samtemia dietart te tjerë, libra se si kur'ani ka ard kontekst. Laaman, Main Allahu Xhejalla al-Ali edition. Shikoni në vendin më të madh. Si Ajetin më të madh. Te sin e ka pyet, "Teng Omer Ali Sallallahu alaihi wasallam ubei," dhe i ka thonë, "A e di cilës është ajeti më i madh?" Ai ka thonë, "Ayatul Kursi." Ayeti Kursi. Mirë vezën, në jetin kursi qka ka? Pse jetin kursi është maj madhe? Allahu la ilaha illa hu elhajjur qajjum La të kuduhu sinetun u lanom Iba në qajjum e gjëzijet qka për? Sepse tëra silët rëdhijës Sepse krejt a jetin kursi silët rëdhijës Lëzohje, ndaj në e mi urdu ka arnë hadith nga imam Ahmeti dhe imam Tirmidiu Dhe imam i nuk e thire ka po këtë hadith të mirë Se mas farzit preferot me lezhu a jetin kursi preferohet me lexhujit në kursi. Dhe mos flasim për vende të tjera që ka është preferuar me lexhuj, ai i din kursi. E pse është bajet i kursi më i madh? Çka kanë ta? Kemi thënë se se folët për Allah. Po çka konkretisht folët për Allahun? Elmi aty. Çikologjia do të thotë. Allahu la ilahe illa huval hayyul qayyum. Allahu është ai i cili vetëm ai meriton të adhurohet, është i gjallë dhe ai i mban të gjallë gjithë kanë tjetër. Nuk e ka kotja dhe azgjuni. Nuk e ka kotja dhe azgjuni. Dhe nëse e shikon vëzër kjo me që e ka të baje Me ilmi Me ilmi Për nga mirë i unë ale i salatës selam ka than Tri njerëzvi është largu lapsi Nuk shkru një lapsi për ta Lapsi me laches Njëri prej tëre cili është E naim Ajë cili fle Se t'ju zdi Shikon Fle zdi A po pësës Unë ti i të flet Me tha ndy kush Por që e mëllë Kena mor, me të morë me të dënu Se kur i konë të flet E ke posi dëtir po. Allahu ket i pëzullon kërë njeri të vle Të gjitha gjërat i pëzullon Shikolezër Lehu mafi semavati wa mafi lë ard E Allahu të shakon qilë dhe në tokë Me dhe lëdhi e shfa'u indahu illa bi edhni Kushka o mundësi me bosh e fatë të kaj Pos me lejen e tina Kjo është mesi ajetit më, më, pjesa ma Thërpsore ajetit kursi Ja lëmun Ma bejne ejdihim Wa ma khalfahum Kë ban zotin zotin Allahu e din <todil> Qka ka Pala njerëzve Dhe pas tërë E din kaluarën Dhe të tashmën Dhe të tardën Andaj Allahu qërën nuk ka Muzi dikush me e ka Qëllë shënuhu Ju gjiru Vëla ju gjaru alej Andaj për nga mirë Alej sallatës sallam Në duan E kunutit Në Ramazan që e bënë e mashmesh Qka tëtë Allahu të barë Qka tëtë për nga mirë sallam Për Allahu të barë kjo të tala Të qdi Të qdi Ti gjikon për kanë dush Kërkush së në gjikon të tje Shiko, ka dalim gjikim Dhe ka dalim revolt Ka dikush të të zot i gabim e ka ba që këtë për Ka qështu të thëri, gabim Apo ka prej njërës dhe atë i sa thot Pse më ka ngarku, unë së kumë dash me më kryu e Unë së kumë dash, a i seve të ka kryu e Shiko kjo, ki vullnet i pa diskutu shëm i tina Apo sa njërës të një më ka gërdi tjeta Qa me të bërët Dush me jetë mundërrë me dali vë kësaj krize. Nuk ka zgjidhje. Pse? Ka thënë ai Sarah Hasan, ti o Zot gjykon. S'un gjykon kërkuesi ti. Ka ardha jetë te teatër yes uh, la yusalu amma yefal. Kërkuesën e pit, pse e ke bëu këtë? Pse pse o Zot e ke bëu këtë? Wa hum yusaelun. Ke të mirën pyetje. Ke të Allahun e marr pyetje, dorasa ka kërkuesën e marr pyetje. Shikon kët, ahetin kursi. Ya la huma bayna aidihi wa ma khalfuhum wa la yuhitun bishai min ilmihi dhe kur kush nuk ka ilm të përfshirë për Allahun te barekehu teala andaj për i probleme më të mëdha të zën janë ngatruar atash që s'besojnë cila është ta shohin Allahun xhel xhelal. S'mundesh me pa. Nuk mundesh me pa. Sepse ai më i madh se sa më e ka psytë njerëzve, është më i madh se sa njerëzit para ndvezën ta ta krahasojmë se pse janë njerëz që thonë pse pse nuk mund na me pa Allahun xhel xhelal. Pse nuk mund na me pa. Sepse çdo sa an çka shiquet apo ti kur dush mundesh me pa ata i humb vlera i humb vlera kjo es imi hazmi ka thanu mutarid i pa do me pa perjashtime pa perjashtime ande pe nga imami sallallahu alaihi wasallam kur e ka perjashtu kurani çe ka than la yukhlaqu min kathratir radd la yukhlaqu min kathratir radd ka thana lehi sallallahu alaihi wasallam kurani nuk vjetrohet to e praj kshpes to lexuh shpes on kjo sht vet ti rat ke vjetrohon Moje përgjigjëm sa ka dhënë disa për transmetimeve kur ka kur është vetë për vizitën, për vizitën apo ka thonë zurghibban tazdat hubban. Qëse dietorgan diskutuar këtë transmetimi, mirëpo më ndaje është saktë, çka ka thonë Ali sallallahu alajhissalam, vizito pak më rrall, që ta shtosh dashninë. Mos shkoj diku për ditë. Ne vaji zë mosaj më thonë. Unë lema vendit vet mua, un kam nevojë vet pak. Njeriu doni herë ka nevojë mund do guptimin me bashortën e vet bi e vladet vetëm vet mua e gumova dikush thot për ditë të çof nëse ti shihesh për ditë ti munda për, për gjithmonë andaj shika allahut e barrek vetëm kuranin e ka përjashtuar nga se nuk vjetrohet andaj allahut lash më i si madh se ti kur dush ti ata më pa madje banorët e xheneit vetëse ne shohin allahun në xhenale kur dojnë ata allah e veçan në çast kur ajdon miu shfaçat e në e jo kur dose don sa është më ma e madhe më e madhështia as edhe Çonk ti ka njerëzit që suni është ditë për ditë, suni është për ditë. Ka dikancë he, në jetë, his pranomu të akuaj vetë. Ti mundsh me mor këta vecilat, s'ka mundësi me t'akuaj. Qofta i besimtar ço po besimtar. Çi tash ti pushim, mundsh me të taku presidentin doni shtetit madh. A do s'la mua të akuaj, ej, çit çit. S'ka teori mua të akuaj me ata. Ti mundsh oval, un ka me mor këta mjetat. Ka ka, domon, rast në këtë dunjos, s'ta mundsohet mua të akuaj. Po ku është Allahu gjele gjele Kriusi i qije dhe tokës Andaj shiko Allahu gjele Kure ka përmeni a jetin kursi e ka përmeni Ilmin, ilmin e tina Ka dhe vezër shumë Do t'i përmeni E disa prej konteksteve ku ka ard e, Emri Allahu të barë kje vëtjala El Alim Shiko në surën e l-Bakara Surën e l-Bakara Surën e l-Bakara është surën e më madhe Në të ka përmeni që më të muhoja të këtyre konteksteve Shiko në surën e l-Bakara Poj sitojnë pas taj kush donë me i shiku atje Të kështëpia i shikon Më gjërësështë Në surën Al-Baqara, ayetë 273 Allah ujela përmenë edhe Punën e fukarave Dhanjen, lëmoshen Allah ujela thot Lil fukarai lëdhine Uhësiru fi sebi lëllahi La yastatikon Dharben fi lërdi Jahsebuhumul jahilu aghniya Minët ta'affufi Thotë Allah u tëbarakja wa ta'ala Për fukarat Për fukarat të cilët janë penguar pra janë angazhuar në rrugt e Allahut xhela gjele xhelaul. Këto ka zgritur për disa prej me kelive të sa kanë ardhur në Medinë në pengamberi tele sallallahu alajhi wa sallam. La yastati'un ad-darba fi al-ard. Skan mundsi ata me bota tregti në tokë. Nëse kanë ardhur disa prej sahabëve nga Mekës pa ka parë, kanë qit jo, parë të Mekës. S'ka pas as me anis. Allah xhela s'kan mundsi me fillu tregti. Jo për ato dembejtat që kanë thotë mu furnizon Allahu. Jo, jo, ja, jash kësa e la La jesë të ju në darben fil ard Ata s'kanë mundësi me loviz doks, është më shtetë për murin njëri Zdi që ka me bo A i cili si nje ato I menon të pasur Se ata janë të moral qëmë Ka njeri o fukara Ska i shmërështë Të sënë e varejnë ata Minet të affuf A i të banë mua bet është harmonik është zbavitës pëse Nuk të lajtë të shenja me me me diç ç'është fukara nga shpirti çka ka. Çka do të thotë Allahu xhelora? Ti mendon ata se janë të pafaqur, janë se të pafaqur ata. Po janë të bora lë. Ta arifuhum bi simahum, iñah por shenja. Iñef por shenja. La jes elun në an-nase ilhafa. Ata nuk kum ngulin në kërkesat e njerëzve. Nuk thotaj ej hey, skam, Facebook më xuj. O vazni. Kam me pak tapa ata, ja. Yeah. Ka njerëz që them ai e, e ka përdij, gjithçka që ka kohë mundi me ka përdij, a më nuk kanë kohë. Nga moralisht ka e ka dhënë Allahu xhallahu. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah behi aleh. E shikose ka shërua Allahu xhallahu kët problem. Çka Arabul desert kur kanë dashur me zonë kinse ngushtë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo disa prej munafikave kan thënë, "Çish mi dhon na dikujt na?" Sikur të kishte dash Allahu i kishte dhënë. Aba sigur, domon. Nëse ti përgjithmon ta kuptonë. Nëse ti të ndalni miljardar, miljardar ka parë sa doje. Edhe të thotë ti, shkoni mëaj çet fukarançat. Shkoni shko mëaj çet fukarançat atje. Aba cili i shkon revol, cili i shkon reagimi nëse ti çiki çka porositet me shkumën e një fukaranë ignorant. Çaj shkon ignorimi e reflektimi? Po pse tani më jone ti çella të parë kiti? A i ka qështoha, po, kështu ka ragu muna fika Po që shumurit, ai, Allah, u ka, okay, të une, fukarat, i shpunët ai Allahu që i ka ketë qijet dhe tokën Unë e me shku minimu fukarat, në ti hape haj Bo, ki, e Allahu qëra që ka thot Që i si, ka, si si Ja, përdo po, nimi ka dhu Allahi që ai am fukarat Po në shprove ka më për juve Nëse një miljardet, shko me një mojë Ti nuk e dhe ai mësani që ka do me të bom me tije A i ai, do me të provu, në ashtë a i e njeri mirë ti Edhe ti për njërë shkonë të Dhe dhe euro të kanon shko që a i ti Po të qeni mil janë E i njërën të që ka thot Po ti të pasë kajtë parë E unë ti nimoja E kështu i kanë thonë Ti kush Allahot Po ty ki shumë E thotë po une <gjë>, Mosulitë ti me mu Unë po du ti ti nimojsh Që unë të të nimoj Ti e ma shumë Që ka thotë Allahu Gjiljola Kitë këta që ka e kalzumë A bo Se ka dhe fukara që s'njifën Duhet ato mi lip ku janë Nuk dalin ato në kamerë Fe inë Allah e bihi alim, kjo Allahu nuk ose a i spidi, a i diket, a i di, ty të ka thonë shkolli pe jepi. Pra Allahu që da kur thot jepi fukara, sa i e di që a fukara, aje ka bo fukara, por në ka sprovu neve, njëri me tjetëri. Abo, Allahu që i luara nësurën furkane ka përmenë, se ju kemi bo sprovë për njëri tjetëri. Ju kemi bo sprovë për, për njëri tjetëri. Mirë po shikote se se ka shuru këtë problemë që ti të mësmenoj së du subhanallah pëse thot Allah jep i fukaras a i mund të mi dhamë a je dhe a je dhe shumë mirë zinjën të manë zinjën të ti a je do këtë lëvizje a je do në këtë lëvizje andaj qiko këtë probleme ka shuru me me qka ta, ta sel në një shembu tjetër ta shembu një shembu tjetër e kiti një dost një dost për një me dost miktë mirë vlatë mirë ajo pasanik ti si ki punë mirë duke shpresu mua kon piktëna ai nuk e di çka kiti problem as nuk e di çka as nuk e di çka i nevojat kështu merat apo çka nëse ai rasti është të vorrej çka nëse ai rasti është të vorrej apo a duhet mi thos tash ti ka dash kan frigorifer skam tesha skam teshat ku milo nëse ai ë njëri mirë dhe është me me financa të mira çka çka ragon ai thot çka çka thot U kuriu në vetë që ta dështa më di, se ki nevojë, tash unë di çka bajmë ti. Apo njerëz zengina shka janë, të morrasim çështën e vallës. Tash mësum kaza detale, më e di unë çka baj. Allahu jela kështu vëzëri i drejtohet njerëzve. Ju mësum ka tani më Farhalli ka ai fuqaraja. Unë, unë, unë po dhom di ti lëviz pak. Unë e di çka baj me, Un, ba me ta. E tani vëzëna kur i thën Allahut shembull kur do. O zot se kam çeta, se kam çeta, se kam çeta. Allah i zdo shumë ja numërua. Ai domun ushtrua. Ai, qaje më dhanu O Zot nimom. Dishumish vi dhanu O Zot, ai disse se kam çetap. Un e para se më të krijuajë kom ditë të tinë ditë, s'kimë ball çetas, s'kimë ball çetas. Un e du te. Sigur për shembu si ndodh shfaq O Zot. Dhe kjo është për problematika të moja. Tregon një ush prej, në botë sarobe, një reperditorë të jugës, ë, arrobe dashme me me, me, me titull të lart, thot sa prej. Atyre të zot kanë mort padrejtisht me ignorancë, mi fri njerëz. Që që bërë kjo belatë është rukje Si të alë, ajde të fri ju në ti Që i lë duqanë a ku i di shkaban Si do që Që ka ndohë dhe zërë Që ka ndohë Që ka ndohë dhe zërë Kjo shumë, shumë rëzikshme Kërse nje zotin me vetë të bare kjo vëtëara As ki, as ki, që ka i fletë As ki, që ka i fletë As ki, që ka ban rukje, as ki tjetëri Tho që i dushti mushnëosh Du është me mshjil televizore me E shikonit të një, i të le sëta, sëta, sëta, sëta, sëta, si dush më shnojsh Dhe zër, kjo nuk arë rrugë e drejt, i kushtat, më gjo, ta, ta shka u bo, muzika Ja, ja, ta kemi qa, televizorin du të me lan A shka së ban me këshirë, muzikën du të me lan Du të mu mlu, du të me ban namazin Ama nuk ban mi dhënë smutit, si dush më shnojsh qështu, ja jo. Bani këto për Allah, Allah dhë shnojsh Më mësë më lirë thimur të lenë më në televizorit me të shnëshmër Se ajë mësani ka me lanë në televizorit mu shnësh Ta ma më shnosh, bëhat ma mirë dhe të ka dhe pak A kur të le për Allah i se kalma A e kuptu të ku e ignorancë a dhe zër E Allah u që da të me ilë më sosën këtë pun A, dhët, smurësht, a dhe të smurë është A do më shnësh po dush mu mluen A jo mluen disa ja Bëhat mirë pasaj dim raste dhe zër Dim plët raste A dhe shikaj Allah u që da të skat on, Allah Që farë do probleme me të ketë, kancer me pas një kush Thuj në shtojë Allahot Bind ju Zotit Aniti, meri se vejëpër Ama mos ban as një vejëpër pa, pa një jetë Dhe kjo dhe zi u ka ndohet njëzet lojë Ima Mahmedi, e thyrë një përdikon Pun të mirë, me shkullë dhe një Me vizitu një shok, me vizitu, me vizitu një cmut Dhe të gëzvi Dhe shkëmë, pësiz vjen Dhe kjo, s'kam një jetë S'kam një jetë Unë du me arë, që ka A më nëse vikë këtë e këtë dhe që mja po që e finjuva Së po vihic A dhe shikohë dhe zërë Gjitha gjera Allahu gjelë gjelalu I, i krynë me Me ilmin Me ilmin e tina Shikohë dhe zërë Tane i shkojmë te Zxedhja pengambarë Thajë dhe zërë Konteksti për ilmin e Allah U të ka arë shumë i matë Dhe s'ka mundësim u përshikja Tane nëse e shfetojmë na këtë korani Tane i ndalëm e që katër pjesë Cure m kit elmok kit elb kit dia ashu shumbun e madhe me e njov njeriu zotin e ve subhanahu wa taala shikon sura ali imran lazem neve din sallahu alei njerz ne kazje disa ate i ka bo peingabar kjo zgjedhje o vlezer aqva per shemb po kan chefune ti ti ibrahim ashtu ti noha ashtu ti muhammed ashtu alei salatu salla pse o zot pse e mta une shtu bodua aban allah do ne pun ce shtu jo ja. A ka mundësi Kur kusë mundës me nalë Kur kusë mundës me thamë pse Por Allah u gjilëvala dhe zërë Kur e përmenë se i ka zxerë Për nga mbarë Filane, filane, filane I ka zxerë I ka po Mustafa Mustafa do më në një zxerë A ka thamë Qështu unë të dushira ime Ja, ja, e ka përmenë elme Shiko Surë Ali Imran Surë Ali Imran Na jetin 33 هذا ما هو بوشت تروا تكاتر ما قال الله جلال دماغن سوريا 3 آيتي تروا تترى قال الله جلال إن الله استفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين قال الله جلال الله اكزير آدم نوحن فاميلة إبراهيم فاميلة إمران بكات نرزت Për këtëre kërë pengambert Pengambert o vinë prej Ibrahimit O vinë prej Ademit O vinë prej Nuhit O vinë prej familjes Ibrahimit Ose nga Ali Ibran E është për qëllim kush Isai Ali Sallatësra Ane ka dëndjetartë Allahun këtë ajet I kam ledh krejt bazat e pengambert Këtë pengambert vim të vëqitët Mirë bëzër kjo këse ka ndodh Këse ka ndodh kjo Qështuve që ka zgjelaj Dhurrijet e mba, buhamin mba Këto familje janë njëra për i tjetërës Njërën i gjari tjetërë Njërën i gjari tjetërë Biri, biri tjetërë Wallahu semion alim Allahu është i cili dëgjom Dhe është i dishëm Pse aje ka zedhë Ibrahimin Aje ka dëgjush ka pan Ibrahimi Aje din Ibrahimi që far, far pasërtije ka Andaj zedhja për nga mberën dhe zërë Nuk ka ardhë se përshimu që kur për mendojnë një numër i madhë i filozofa dhe njërët nëse duke njëvinë Allahu Gjelluar se a i dhe që ka thonë që që ki Muhamed i ko ka qëto për jajap me qëtina ja ma gjep e nga mberi sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu ka thonë hadith që nga zeri imam muslimi Allahu për asë me mdërgu muhe nadara ila ehlil ard i ka shiku kred banor të tokës fe ma katehom i është i dhnu me ke Pastaj, pastaj ka shikuar cili e më i miri atë ka Zë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. A do të zëdhja pejgamberëve, Adem, Nuh, Ibrahim, Isa, Muhammed alajhi wasallam. Skart kjo, çe na çëmëtoni qe punë të vogël thotë, çu ballë me ti. O më korr punë më madhe çka i thu? Ka, s'u në mëton. U çu je fetfati. Do kan çet shumë yeah. tën, e, qilimine, e, e, dhikaj, po. Jo, më në më than çuf shije tempi. Çelimin e është diçka po. Çu ballë në punë të vogël. Kjo pa zëdhë po. Më me rancëhet fshiket. Gvidin e punë e madhe Që pala më për asit që ti? Që, që më së shkojnë në të shashët më hejtë sa që Andohë që është të vëzër E për nëse së ndohë që kjo Pengamberi më zxedhë është ta punë e rama e madhe A me Allah u gje kër e përmen zxedhën e pengamberve Sjef rrumbullakson Alim e dian Edim se e gazin Muhammed Nisallallahu Aleyhi Vesell Ljë dhe shtë të vëzër Ka ard Pranimi të uvës Epilogu me emin Allahu Gjellal al-alim A dhe dhe zërgallaj njeri ju me dit Mën bind në ilmin Allahu Gjellalu Kish pas preqetsi e shumë të loja Nëse të prepton koha këtu të haazoj ma shpejt Në surën Jusuf Do të dimna Surë Jusuf Jakubit i ka ndodh një grumbull të lashe Jusufin ja kanë mor Pasaj ja kanë mor edhe Bunjaminin Pastaj, kërë ja kanë nalë bunja minë, ja kanë nalë dhe një vla Pe i gryës tjetër Për jatë në vedhejt dhe shkën e kanë gjutë bunar Jusufi Tre vlat, tre vlat Njani tre roga mi e vanu E dini Sa anko Tre vlat, edhe ato vlat, qëfar e vlat Jusuf, i, i ka up kej Shkënë që kjo bela madhe Dhe për me e ka dhu Për me e pa sa është bela Jakubi jo i kanë që rusin Qëjit s'ka pa, për dhim të s'madhe Apo A dhe të di përnë ka i, i me gjozije Se mërzia Mërzia me më e kezi se i dhimi I dhimi Edhe mërzia damtojnë të dyjat Po i dhimi O shtë i keq Por nuk të mytë A kini për një nervoz Qikat dhe i këpë nervoze Ska A ma më për mërzia zdej simpilot Sef se mërzia Met mrena A nervoza deli ashtë A jo që ka jet mrena të mytë E Jakubja ka majtë mërzin E shkuve thijë Dhe huzni i lëlla Unë e mërzin për e mojt mrejna Nuk e qezë në publik E ka mojt mrejna Që ka ndodhe dhe zërë Jusufi Tani ati Jusufi kër e ka bat manovrën Për me e morë punjaminim Njani për tënëve Ma i madhë që ka thonë Unë e nuk vini të baba Sepse mom më njën mëharë Jusufi që ka ndodhe Ta që dhe punjaminim i a morë Kër e ka me dek mo Ka dhënë zvi Dersa të më thoje Baba Si qështu qështu atë të ndohë Edhe në bënjaminën e në nallën Që ka shërru vëzër këtë pr problem? Që ka shërru këtë problem? Normal, ka thënë sabër unë gjemil Sabër unë gjemilë Durim, durim i bukur Djetuar ka thënë, durim i bukur O ku sa në kosh jo E jo ti e shku në referat Ta nkesë më zani Allah me, me sabërlit ja, Me sabërlit, si ti shkeba sabër Ti ke shkujtë referatim Ti më shkujtë referatim Allah me sabërlit Eta është Në nëse dhët dikush, akive më me thënë dhët jo E po që ishtë savor Ajë tha, sa për unë gjemil, hitë s'ka fol Hitë s'ka fol Që ka thënë Asallahu enjëtjeni bihim gjemian Shpresoj Allah mjë mjë më mipru kejt A me parame do dhe zë Jusufi A du që pjell dhe zërkjo, një njëri me hup Mas 40-50 vitëve, disën transmitime 10 vitëve Mas 10 vitëve, dikush me thënë, në ashtë ta vjena i filani A i të kërështë të po leve, kjo, mon lardë është, e ka hupë, andaj familartë të vetë kanë thamë, i në ka fida lëjë, like i ka lëqë, të jala, e mon i ja humpë, i ja humpë, a i ka thamë, nash ta Allah i mi bekejt, me Jusuf, me Bunjamil, me Adjalin të të të të tërë, ha, mirë po që ka shërëuk ta, Allah është i dishëm, Zotë jam është i dishëm, Këtë që kjo shka të mdo dhe mua Shta është telash e problemem Ka i kdjalim Ka i kdjalim Shta është dhe dytën dhe tretim Jam së mua Jam qërrua Këtë kjo nuk ka të mdo dhe se Allah ose di A je di Shumir e di Adhe ka dhe nështë Allah i okay, bëkej Të tret Dhe ja ka pru Allah ose të tret Adhe ka dhe një egjiduriha Jusuf Unë pe gjej erën Jusufit Pe, pe një erën Jusufit Kjo dhe zër Ka i ka ndod Sepse وت قال الله جل جلاله سura An-Nisa don surja 4 me rad ayeti 17 Allahu jelle jelle permen tawba e permen Allahu jelle tawba kujtja pranon kujtja pranon dhe kjo eshte te larg she po se ngon Allahu e udhzon apo nuk e udhzon kjo ndodh me ilm dhe zot Allahu nuk ja qehet dikuj me zemra per islam vetem se e ka meritu me ilmin Allah dhe nuk jam me she vetem se e ka meritu Subhanahu wa ta'ala A dojët vëzër neve në gjdo fushna duhet me dit Se Zotin nuk punon pa dije Ketë që kjo të lovija që ka ndohë në dunjoha vëzër Edhe korona ndohë me ilmi në Allah Edhe këtë të probleme që ka ndohë në ndohë me Vetëm Allah e din që ka pasenës, pas kësa i skene Vetëm Zotin Gjelalu e din Na vetëm ujna mulut që mu kanë kajrë për musliman Ama që Allah e ka ndohër komplet Ashtë ajo sënë të sinë në besitari nuk, nuk dishon Shikot të uben. Thëtë Allahu të barë kjo e të në surën Në nisa, ajetë 17 Inna me të tëwbetu ala Allahi Lilledhine ja amelune suë -su Bi gjehala Thumme jetubune min qarib Fa ula i ka jetubu Allahu a lehi Këtu fletë Allahu të gjele ola Në surën në nisa, ajetë 17 Kujtë që pranën të të ubon Dhe kujtë që pranën Thëtë Allahu të gjele ola Vërtetë pëndim të kë Allahu I pranuar është vetëm për ata sëtë kure banjën të keqën e banjën bon me padije Padije totale Hitë se ka ditë ciz bana jo ja. Pas taj pëndohën afer Nga afer Ka nërë transmitime të qumë të qka është nga afer Nga ibnia basin, nga Mujahiti, kështu më ratë Disa kanë thonë, dersa se shëf me le aqën Disa kanë thonë dheri në ghargara Dhe këpër këta ko hadit nga pinga melejtë sëllatë të selam Allah e pranon të u bënë robi Dheri sa t Pas e ka khilaf kërë mërinë shpirtin gargara A njëherja mërë të kamt Apo pika, pika koka Mërënësi Pra dherësa njëri nuk balafachot me dunjan tjetër Me akiretin Ka mundësi mu pënduhe Qëka thërë Qëta ulajke jetu pëllahu alajin Këtëri allahu ja përnën pëndimi Qëtëri allahu ja përnën allahu pëndimi Wa ka allahu alimin hakime E pëse ozë që ti ja përnën A ti tjetërit Si ja përnën që ki a jetit të të t Shka jenë, të tisja pranohet Më bëshdim shka dhot Vëlejset i taube të li ledhine Amelune se i ati Hata i dhe ahad, ahadu humul mëtu Kale ini tuk të lë e Dhe nuk të taube e pranuar Për ata të, të së të bojnë të këqia Bojnë të këqia Dere sa kër i venjani Për të të rëvdekja Thot unë e tash për pendona Mi nëse thot dikush E pse ozot që ti ja pranohet Këtisja pranohet Ose nëse të të të shtu Ose pëse këtina nuk jazgjate pak pes Nuk jazgjate afrove pes, pes minuta për para me e pad vërtetën Për e lave masit dale ande i vdekjes E ka shërua Allahu këtë problem Alimen, hakimer I dishëm, i urt Njëoni ja, ka ba fesat dheri maksimum Shka ba firavni Andaj Allahu që në surën e hud Në surë tjera kër e ka vormen firavni Firavni vëzër tu fundosë Ka dhonë i besoj zoti, që ka i ka besu? Bite Israëili Që ka i ka thonë Allahu Gjelluala? El, Al el, atasha Dhe këtë kundë të minërë më fësidin I dhëri tash kipa fesat Mënë, ndonë i herë Andaj ka arë njësa tërësbetime Njësa tërësbetime si Gjibrilli Nga friga se Allah u pja pranë në topën Një ja ka mu shgojnë me, me dhej Nëse e njëfë Allah u Gjellualu Si do qo Pse këti i ja apra në topën Para, me, para se me vdekë E tjetëri pëndohet pasit të desës ja pranën topën Alimën Hakime I dishen E di që ti ja pranëj topën Që ti nuk ja pranëj Këti ja pranëj Meri dy raste Dëse di ka tregu për nga mberis e sellem Dhe për njëma janë rastësat dëse imiditon njeri E kupton se veç ilmi Allah të këtu mundet me zgjit Të së me zgjit Rasti parë Rasti par, rast burësisës I qëri ka qenë të bitë i sa ilë Njeri i qëri ka bo adhërin Bi shtaudit vite vec çallu nevec çallahu ne kadru vec ibadet ka bo do është ngjalla një or kanë çën tre vllazni e kanë bosni motor kanë shkuat an luf në mendi transportim kanë shkuan me, ka shkua me bot tregtin vend tjetër ja kanë lan uh, motrin e vet më e rujt i kanë thon çoi buk vet ti çoi buk edhe shejtani duke nxit duke nxit një herë ka thon ja, ja, dera, aspeha, ja mrena, ka lan te derra pas peha ja ka shtimrena pastaj ka thon dash sa domon po sumporri vet ka një pak minutë me ta me bo mohabet derisa ka rën zinon Ka baf mi E kipi tutës Shetani ka than Kër të vinë vaznit Kër të amurim ve shak e bo A të të kanë lanë se të kanë besu Që ka, ka me bo? Ka me të njët Ki për mi i kësajna Që ka bo i ka vrat të dit Edhe i ka varros Pasta ju vjen Shetani të treve në andër Dhe i thot Kër vjen atë ku a motra Ka dek Rahme Allah Ukri Rej Ju vjen shetani në andër Dhe i thot Bursisa Nuk e ka problemin se Kadek, motra, motra juve është e vrahme, a i ka poshina me ta, ka meç të alzane, pas ta e ka mbit. Edhe i vjen njanit, vjen tjetrit, edhe si të cedik ngurat, me ja ka dhutat, andra. Mësëmina me andre, njeri kadek. A there, ja u përserit që i tani. Dersa njanin e ka dhutat, a ve një andës o të më nëra hapë, e kështë nëra, dersa i qonë të vejni. Kure i shkon, i sheth të vorosur, motrën e vetë, edhe th Kje vra njëri Dë njërë zikje vra Thot po Thot ma jetë vish një seshte Valë ma një seshte për mua Edhe unë të pështoj prej Ekzekutim Kjo është hadit nga pengamberi Edhe a i ka boseshte Moment në që i ka boseshte atë e kanë vra Dhe ka shkut Allah kefir Ma në menë këtë rast Ka boj i padet, ka boj i padet Andetës rimani thot i bënkajin Në është ndorë në Allah Ti jeb i zorë sa dush Ti tranoj u si dush Hune, riune, drajune Allah, nëse ta runë, imanin ta runë Nëse së runë, ti me takatin tanë, së në runë kur gjau Mane me në këtë skejnë, skejnë tjetër Hadish e ka të rëspundim e në Bukhariu dhe i më muslimi Njani për njërë zë vëzër, i ka vra Ha, 99 vejta 99, 1, 2, 3, 5, 6 Jo në shë në 99 A më në përra më vëzër, një njëri me vra Qëfar në djenje kje No se dina Po pjasoj shka, zhujnë, shka i lecuin, atësha kam vrojt njërz I qregullohet mnajna E se kondërgjejt, i qregullohet Eksumerat 99 njërz i ka vrojt Edhe ka lip të ube Mu këtiti e zoti Ka shku të njëni shka ban i badet Qështu si pëllot që gjindem I badet La musliman ka na i mirë ki Ka thon, i kum vrojt në thë nëndvejta Shka thur, a ka do një të ube për muhe Kje ka zmadhun umri Ka thon, në thë nëndvejta burë Shkotova për ditën. Shkotova inisinit di banëte. Mos e shko zgjidhje për mua, mos shet as për ti. Mirë, shkon pasaj te një dietar. Shikoj zot. Kështu janë fetfate njerëzve zot. Ki vllai vaj ka punë të mira vetë këta. Vetë këta po mua mësh pas ajra, s'un dal bikrizë, shikoj kë. E ka vrakta, e ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lezonin Sai Bukhari. Ka shkuaj gazet në dietar, njerëz që kanë thonë, shko te filan dietari, aj ko zgjidhje. Kur ka shku i kanë thanë Qyshtu qyshtu Nisë qënë të i kanë vra Ako të uve? Ka thanë po Ka po qënës që kanë vra dhe mashur Ka mod njës që kanë bo po të qia dhe mashur Ka thanë ty veç këta jo Allahu Gjeli Gjelalu -Gjel Ka thanë me një kusht Për me e regullu të uve Dush me dalë pëj venit ta Me shku qëtër venë Kënjëzit mirë me nejtë me ta Edhe ja tregon rrugën si mu përnduë Dhe njësët Apo? Rukës për mu njëzër, shikota një Ma në menë këtë tjetër një qka vdhich Masë si banë i adhurim, vdhich Duk i pas e ishte shejtani, Allah në rrëjt Qka ndo njëzër, për të rruka e tobes Edhe vjen me leku i vdekis me jamur shpirtin I ka orë momenti Ka danë në transmitimin dhe zërë Se me laqët e tobes e kanë greja token E kanë greja token ku ka pas me shku makne Që të mëni më e ma shpejt Andej të logaritë të tobet e zot i gjeli gjel Dhe Allahu Gjela ka mor shpirtin Si i penduar Këto të i rase që i ka treku pe më samë Qëka argumentoj vëzër nëse tash Dikon që e ban një pytje Qëka ndohë dhe tash Ky punoj sa punoj Ky 99 vejta 100 vejta i ka ora Unë fon Allahu Gjela e fali Alime në hakime A i shtë i dishëm Së një kalzën të Së një kalzën Sikur që Musaj a.s.s. Kër shkoj me khidri Apo Qështë e pa? Para më do në vëzërë Ta paramendojnit është Lecënë surën kef Surën kef eti, ësht, Surja 8-ë mëdhi A, a munë i parangënu dhezë Kër ka shku Musa me Khidri Edhe i ka thonë Khidri sëmbanë saba për ti Që kjo dhezë se të kërë se dini diçka Sëmbanë saba për apo Që më që i plotë njerëzë për shumë plot, zi, prëshumë, Ilmi ju duke të i rronë Se ilmi dhezër e kërë proces I gjarë Nukë Andë e allahu kër e përmenë Këja mejten e përmenë Ti t'ka orë shpirti të rinfu nëzot ban e kiametin E për t'i se ban Për t'i se ban kiametin Qa ka ndohë dhezër? Që që e ka në të nejt? Një thmi të luqë aty Qa, Allah i ka frimzu këk hidrim Vra e që thmija Më të Se ki, kë, ku të rritë të ti mafë Bënë të qafir E ku të bënë të qafir Insiston një babë në në në në qafira Qështë janë të hecë Pra në në skejnë dhezër Që ta kuptonja feel as of me Musa alislam ju mija jorthan plus Musa kon pe njerëz që o kon shumë më më do të them do të ta chuim me një farformë më temperament apo jonis kur e ka pa biti israili të adhuroviçin e ka qejtë vrate bi nervozës shumë o kon njerëz që ka pa nervozs andai allahul jallalu i ka thon të kena fal shumë ti o Musa shumë të kena fal ti cdo ço çka i thot khidri be qatalt nafsan bi ghairi nafs O hevraj të i shpirtin e vogël për kur që eqa Qëka i tha, Khidri A thashme se zë më bënësa për ti Po mu më ka ka zhubet i kush Allah o mu më tha Andaj më fun i tha, adomet i ka zhubet i kushet Adomet i ka zhubet i kushet Andaj shikot dhe zë, kitë njërja e Khidri dhe Musaj Qëka është, andaj kër hipëm në njëje Se që ka të shpëtujme në Bukhariju Kër kanë hipë në njëje I ka than Khidri, o Musa, o Musa Allah e ti ka Mumi ka dhe në lau të di e të si di Ka thonë po unë e ti Bashk Edhe këtë njërzit që ka din fëtër tokës Pitej pari dërtej funit Tukon në një e thotë për nga mërë Unal një zok Në teh Të njës edhe pike uj I tha o musa Që ka të mërmenja për qëti detit madhë Që këtë zogi që ka e mur Sa e ka ull nivelin Sa të mërmenja e shteri detin ki Tha jo sa ilmi ya ma ilmin tanza ilmin kitnjer zskajdin da kitkrez zskajdin klas ilmit allah tan si ki zogi çka ka marr pikti detit edh i bon kai me xhezi thot realisht asaj detit sepse ilmi allah xhullah është më absolut mir po kit kjo vezë çka ndodh pse pse unervozoj ke musa se se dinte çka ka masqene nuk e dinte çka ka masqene ana duniya vezë por shemb i bon kai me xhezi thot donjan dog ne i themon o zot por shemb marton me filanun që t'jemi i lumëtur t'a kryoj një familje ose ose t'monso më një filan shpije ose ose t'monso më t'a kemë këtë pasurit që t'bana i lumëtur e t'jam eksumerat i mënka i mi thot, shka është interesant Allah o i përgjigjet a më ndryshe Allah o e marton me dikant tjetër këj t'ashtë së me thot pëse Allah o gjitha shka i thot a lipe ti më kon i lumëtur po qatë shka i lipe që ti si sheba i lumëtur që që këtë jetër Etas zë zotiku, çesu po përziq filanit Allahun dëshinj, nuk ka përziq. Sa i ka li lumturinë, e lumturinë çtu se nuk i gjej, ta ç'kjo e ka. O zot boma mun ja, i shtët madhe, ja ti, ti nesër stacion diës si ja di diçka. Andaj pejgamberi sa selam, pejgamberi sa selam, në disa të tas medinën, ka përmendsa Allahu xhin el xelali in dreç rop te ti me fuqarallahk dhe me zengillahk. Mi pas ndruvenat, ndot te lash. Mi ndruvenat, ndot te lash. Andaj kjo është ajo që ka përmend dië torna de kanqotax. Shkojmë ajë të tjera Allahu. Koha në kam baru, porse, ndoshtë të da duhet me vazhdu këtë Këtë emër të allahu të bare kjeve tala Edhe me një Edhe me një një një gjerat Gjithashtu vezër, allahu të bare kjeve tala kër e ka përmend Ta një shiko, kër jemi të zëngini Edhe të fukaraja Edhe me këta e përkondole, ka shumë ajte Kemi shkoqit shumë ajte Të cilat kanë bojnë me emë në allahu të el-alim I dishëm I gjithë dishëm, për gjithë shka Ayeti 32. Një problematikë tjetër, nga natyra tjetër, se si ka ndërvenu Allahu me ilmin e Tij dhe e ka zgjidht kët problem. Cila është ajo? Dhe ajo është mbi vlerësimi i disa njerëzve mbi disa të tjerë. Njëni fuqara, njëni zengin, njëni shnoh, njëni smu, njëni dijsh, njëni pa dijsh. Apo dhe pozita, njëri me njëni me pozitë, tjetër babuzi, njëni autoritet, njëni s ka autoritet. Është kështu merat. Këtë të dhe zërë Apo, ose përshemë Se kontekst të është i, i trashigimis Dhe i grujes dhe i qikës Qëmë qishtojnë disa prej orientalisave Shire në islam përshemë Djalit i jet Apo, gjysa në dërsa qikës Dë qika e mori një Një djale Apo, 25% E thënë këtu ka zhullu Apo, këtu ka, këtu ka zhullu Allah u këtë kontekst Nga sesurja një satë dhe zërët për trashigimim Gëndarit e pasurive Allahu she ka shuru ket problem me il be di. She ka thon anisajd thot te di. Thot Allahu jelala, wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dhukum ala ba'd. Dhe ju mos shpresoni dhe mos lakmoni at'çka Allahu ja ka don dikujt pi juve mes e ka don dikujta. Allah e ka ngrit dikan mbi dikan. Mos u tjamaronet tipi aty. Kjo, wala tatamannaw Lirrijali nasibun Mimma ktesebu Valin nisa i nasibun Mimma ktesebne Burrave ju takon Hisja e tërë që ka ja punojn Dhe grave ju takon Hisja e tërë që ka ja punojn Eso është kontekst të indareve të pasuris Ka që i trakuin grujes Ka që i trakuin burit Ka që babes Ka që në anës Eksë të me rat Që ka dhëtë Allahu qëllu ala Was edu Allahe min fadli Lipni Allahu pre vlerave të ti Allahu kur që jap grave që ju ka dhën burrave Dhe kur nuk ja burave që ka më ngrave Allah dhëtë muslip mus nimi në drur rolet Këta e ka mbo bur A nëjnë pastaj Allah u gjitharë vazhdojnë Në jetin të rrët e katër E er rrëgjellu këllua mund Në njëse Allah e ka vendos në ligjën e ti Burat më konë bi, bi gra Këti bërës e të përshimun teorit Sotë që ka silën Më brenda liberalizmë dhe demokracis Që një prej termëve që ka i kana është Balazia me zburit dhe grujes Me bo hamav, gruj me, të, Mirë po vetë me bo shurë me, me bo potere të kënjërë, zkinë që grave dhe mon i është morë, i është morë e drejta Qëka dhëtë Allahu qëllu ala? Ju lipë në atë që ka ju të komë prej Allahu Për Allahu për, Allah, për që e më grujë në se banë për nga më bërë, kur? E në kemi përmenë, të më rjemja, a.s. Ibn Kajmë el Gjozije, kër e mbronë kontekstin Se Allahu nuk qënë gruje për nga më bërë, se nuk qënë gruje për nga më bërë Burë, burë, burë bur. I vënkaj me gjëzije thot Nëse lezonë surën merdhjem Surën merdhjem Pse Allah në e ka zonë vujtët e merdhjemës Se merdhjemë janë gruja Dhe mund që supozohet Pre kitë grave Ma, dhe mund, ta quim Ma, afor më në konë pengamber Vëse djallin e ka posë pengamber Ibad, ibadet, në nështrim Dorzim par Allah u gjeli gjelelu E kështu më rar Pse Allah në e ka zonë do detale Para më nështë farë detale në dregonë Sh Apo se nga të regonë kur ka posë dhimë të ka tonë jalejte një uh, mitë tukab ledhelik Ah i mjera une kisha dhejkë para se me meçta të, të zone Nëse thu, qka lip që ki detaljnë kuram, pse e ka ka zunë, qka në duhet neve Dhe se dë njëherë, Allah me një ajet nuk e ka zonë, vesh një mesejle Vjen në dikush në shejkullin 19, 20, 21 dhe thot gruje, poshtos, E pse s'ka gruje për nga mërë, i një poshtë është ka njështë e përdo njo Dë gra për nga mërë, thotja uda vakinon nazar. A Adhe da Qatan Mahmud Shakir rahimahullah. Ka tha njeriu nuk duhet me hum uh, fuqinë çuditësh. Do mira dersa çuditësh o mir. Dersa gurbahsh ravs ku po ka problem. Mund dersa çuditësh në rregull, ama kemi më pak shumë çuditë ruese. Dhe në kohën masi kaftik, të njone, ka vdek peon samdiona ka thon janë pejgamberë. Se djah. Ka bosën një jonë në prej, fisë vetarave ka thon janë pejgamberë. Ata kanë pas dashnimi me mushelë me kedhabin dhe kanë thon janë pejgamberë, hajde bomi bashkë. E kështë të mëra Mirë, pse ka përmenjë detaljnë e mërjemës Këtë kisht avdek Ah, i mjera hone Kër ka shkut para popli vet U ka të mërruë Të hitë Israel vëzë, jahudi Shka kanë me thanë ata Ata kur je i pasër të akuzojnë Kërta kër shukët gjecken E cila, dhe mon, pri përjasht Me thmi, pa bur E ka di që kanë më akuzu Edhe momentin e pare kanë akuzu Ja u uh, këte Harun Oj, mëtre Harunit Si ki pasë përpallar që në Gjë çka argumenton, u kurrizin nga vepë. Hasha I ba, e këna. E vë kaiba jozë e shkafot. pse ne ka gjatë detalet? Nëse thot dikush, pse sa penga mère, gruaja, takçera. Çera. Nis provi ka ndodha at kisha dek. Penga mère duvezë smu të na thon. Nis provë, shikoj, kam jetë mua tash. Jo, ja, ja, kemë pas saport. Dënë vungë më shku. Së? Ande Allahu jëllë jëllë që i ka bë po burra se smunë më bajt grat. I ka instalut tek ata diçka, çka nuk ka. Për shembull, marë Këmi formën kontekst teatror, mëna po shjum edukimin e fëmijës atje. Se ne kanë bërë ndërtar. Tam natën kanë fëmia dhe rrotullohet. Burria e ma, apo dhimnia shkëng. Ç'është e kaja, nich ç'ështëo mbaruaj. Gr Gruaja e e e, e lakmona për gëp. Pse? E tash para para më ndodh vetë tash, para më thirrjen barazim. Barazur, do të bëjë barazull. Ç'më barazullo. Po ti s'e dëron edhe ata. A, nëse thëjnë a parazim Kemi shkombim të në Marmi për këtu dhe tyra Zbrazim të dhe marmi për këtu Zbrazim të dhe marmi për këtu Prej të gratë të burat të burat të gratë A e më arti qita? E le thimin për buku Shiko këtu vëzër Thëdë Allahu gjeluarë U esëllu Allah e minë fazri Ju lipni Allah të vlera A më vlerë që ka të kontyje Vlerë që ka të kontyje Inna Allahe kene bi kulli shejin alime Sepse Allahu për gjdo sendë është Alim i dishëm Pra pse ka bo burrin me disa dhe tyra Dhe gruje me disa dhe tyra Pse ka bo ngrujes qikës që kash E djali që kash për trasikimis Se a hedi I dishëma i zvan zulum gjelle gjelalu A i ndam pasurit dhe zër Andaj, edhe vlerat Edhe pozitat Edhe autoritetet Edhe ndarjet Të gjitha natyrave Allahu i ban me dio dhe zër qandon un giustuone po due io st e vama me dia kjo vëzer ka dhe shumë prej ajeteve të Zot shpesoj që të ndalemi e tëra kjo vëzer çka argumenton se Allahu xhel xelaluhu nuk ka vë diçka vetëm se me dia shiko nga sura bakara krimi i çeve krimi i tokës krimi i lëvërdive krimi i ademit zgjidhja pejgamberëve kredi to vë zgjambon me el dhe ndarit të gjithave do të vijmë në disa pjesë tjera sura yusuf Do të dhimë surën ahzab Do të dhimë të pjesë të cilat Allah Dika në ullzon, dika në e, e drejton Do të dhimë të pjesë e ligjit Pse e ka bo Allah së ta haram? Pse e ka bo haram? Hallam Pse këta e ka bo farz, këta e ka bo na file Këtë me ilme ka bo e Subhanehu Vajtara. Kjo të dhe shkurti me qësa preja jetem E neve të nga ngejnë edhe një grumbull i pjesëve të cilat Shkurti me qësa preja jetem argumentoj ndër më fuqishëm për çështën e ilmit të Allahut te bareke ve taala elus bezo zotin xhelal zoti on te bareke ve taala namun sallem memsunga ilmi Allahut namun sallahu te bareke ve taala me imsua emra dhe cicite zotit te bareke ve taala dhe me adhuru zotit ne punet tyre cicive elus be allah subhana ve taala çe zoti on xhelal lu atiku ja kimi çollu Allahut na shpërblej nuk kemi gabu Allahut allahu ta fal elus be allah te bareke ve taala çe zoti on xhelal lu muslimant kujen allahut te ndihmon yetimete muslimane allahut i, musliman allahu -musliman allahu i pasuron كما ورد في <تصفيق> والده الله تديمن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين